Bernadette Charlier tir sortie tardite sortie tardite Berisha il Nagoucherentzat eta gurekin telefonoaren beste puntan gure goizuntako Gomita Lucien Bedbeder le Cornico au eta au Sapessa bilzareko presidentea egunon Lucien egunon Zurekin, eh, Europako Bostak, Autezkundeak, Aipagai, erabaki eh, baituzu eh, presentatzea eta hori, berdeak eta region epeplu solideareko xatu alianzaren baitan, eh, zerrenda horren, gibeleko postuetan zira, baina lehenik, eh, zer gaitik, eh, delibero hau eh, Europako Bostetarata Orkestia? Bai, lehenik, eh, galdera haukan baitut eta, jont, estona gari hatxuman dut, baina, bon, holakoetan, behar da treinartu erten demezela, eta bo, jo, joa izina, eh? aipatzena aukera guzia behar diera barriatu gure eskaldetaz aipatzeko eta gure kultura aipatzeko. Mm -hmm. Odan errant dugu, eh? zerrendaren azpikaldean zira, mm. eh, ez duzu edo aukera gutxi duzu autatua <gül> izaiteko, dirudienez, hala ere urratxa eman nahi izan duzu? eta bai, bo mi stanena 1936ko le Juaniz baina e, hori ez da ez da importante en etako importantzen e, eskolegia representazia izan dadin, bueno hartako hernuz eta nagari e, izan isantala emi galdera hori ukeitza baina bueno jo, joitsina e, ara eta gure eskola aipatzeko, gure hizkuntza aipatzeko eta ekologia ere zer egiten dukun hemen Euskal e, uste dut e, gauza edera ka idila prestatzen. Ara, ez zira bakarra ja, Euskal Herritik, eh? uh, Sofi uh, ere hori uh, zanen baita, berak uh, asko zo, zo baino uh, gorago, baina hori da zure uh, elburua Euskal Herriko baloreak agertzea, Euskal Herria errepresentatzea? eskola representatzea, izkunt gutituen representatzea, ene einen, bistan dena, eta erpesa um, delako hori um, itzura polita emaiten do, elgarreta atzea, uh, gure eskolde uh, kultur berezia duten uh, eskoldeak uh, eta elgarreta atzea, eta gure botza ere maitea Europarat, zerren uh, gure lagunik handiena da uh, Europa, ez da, ez da Frantziako Estatua, la Espainiako Estatua baina Europa gure laguntzarik laguntzarik hartzen duena gure eskolletik horietan. Mm -hmm. Odan, uh, RPS edo Regio Epeplo solidera ipatu diguzu baina berdeekin ere bada alianza bat eta preseski ingurumenaren inguruko dosieretan ez badira uh, eta Euskal Herrian ere uh, jabotxa egiten dutena edo minbera egiten aldirenak uh, pentsatzen dut hartzari, mendiko xua Bak, adibidez bihauetan zein da zure jagera? Mon uh, hartzaren historioa uh, erriteko. Eh, uh, Ni egolako erdimugatian interpizitzen. Niz. E, eskoldeatetik konraititztzen dut arratza uh, hartzak ekartzenean eh, dituela uh, ennekhesiak eh, gure uh, gure hazkuntzari eta uh, laborariari uh, beste eskoldetik uh, hartza beti izan da uh, pideotan, eh, gero uh, betiidanik hor izan da eh, gizonak uh, aitzzin uh, hartza hortzen. horrik erran eta ez du deus <laughs> uh, ez da deus, uh, Bada, enustuko lan bat egiteko, lehen bizikorik laborantxari buruz laguntzea, laborantxa zerren agun nekezion milta eta sofritzen baitute, bestaldetik, eh, bere mozkinak ez baitutuzte behar den prezioetan salzen, eta nekezion baita, eta nekezion delarik, eh, gero beste zeit baduzu, beste keskabat emaiten baduzu, biztan dena, ez dila konten. Uh, hala minik gustuko len gausada labonarren chan menikolaboranchan lagundu azkarki eta uh, placerekin egin dezaten ofizio hori moskin onakin hisasten meko kohabitazioa uh, posible da zure ustez laborari eta hartzaren artean Uh, en usuko banaan badal lana egiteko. Badalana egiteko no agendanak behar direz egtu behin behar da gelditu zen naz hartzaren uh, sartze hori uh, sominbera baita uh, gaiio hori bainaan uh, luzaraat uh, uste du badera aerabide bat. Nei. Mendiko suakera aipatu behar ditugu partikulazki aurtena hainninitza initz izan baiitira, baddakiigu badirela ahauere bi iritzi zurea, Eben, uh, hori de, haipatio uh, dugu uh, askotan... Uh, beharrezkoa da, zute uh, horiek uh, beharrezkoa dira uh, gure emendien zuko uh, horien uh, garbitzeko eta preseski uh, gure labo nantxari uh, edo uh, arditroperi eta uh, eman dezaten uh, guneatzu gu, gu, gu, gu, gu, garbiak izan ditan alhadit eh, dit, eh, dit zetan. Gero uh, behar ditake egin ustuko uh, urtiak ez zira behdinak, uh, jonden urtian ez da deus egin izan, eta aurte aroa biziki alde eta denetan izan da zuia. Beherba hor balitake, ez dakit nola hori jani probusatia nuen mendiko haute elkartean, ea nola um, programazio bat bezala egiten haltzen guneka eziten juguziak uh, egin uh, denbora berian. Demore hori iztekite egiten alde, ez baina, uh, hala, uh, hala, gero uh, bat dira ere uh, maleuski zu uh, horik uh, ezienak, uh, deklaatiak eta horik, uh, horik uh, ahunt uh, eh, kondanetzekoa dira, eta lanierak uh, E ekarzen baitute bai bizitegieri eta e, inguron marere. Eta izan dira aurten olakoak. Bai, Europarat itzul giten, eh, zeren eta hori da ere funtsa edo gaia, aurkesten baitzira eh, zerrenda gibelian bainan berden eta regioe peplu solideareko satualian zan. Eh, Europa urrundela egiten da eh, Atik Europatik gerota eh, delibero gehiago hartzen dela badiru di. Nola interesatu ere jendeak gehiago Europaz. Hmm. Be, eksplikatuz behar da, ze laguntza ekartzen uh, duen, uh, Europake, bai izkuntzetan, bai uh, gure laborantxari, uh, diru uh, diru uh, Giroiz e, urzea bada e, e, europatik, eta uste dut Europan or, hartu zen deliberua uh, delako Alfonsik in, inzuen, binglabeazit, hama iduan, uh, e, buruz uh, eta langa religionale delako horiek uh, mozionez bat boska hasi zuen, eta hor, uh, en usteko Europan uh, Berda hori esplikatu, eipatu, eta erran gure uh, laguna dela, gure uh, herikipietako eta eskoldetako uh, laguna dela uh, gure Europa. Eta uste dut Europa Mundia mailan, berda, e ere konturatu, guai uh, ikusiz zeribu uh, zaiden, uh, Amerika eskoldetik, eskoldetik, uh, Europak behar duela azkartu eta zinez uh, gure bizia babesteko gizan eta antolatzeko gizan. Gero bada ainiz lan egiteko Europan ere, e ekonomia mailan biztandena, gu e zauku biziki untxauaiko e ekonomia ere maiten duena, e baina piskabat sozial gehio behar litake, e baina bada egiteko lana eta ustetut dut barnetik behar dela egin lan hori. Eta Europaren argazki bat egiten badugu, egia da ere, e populismo edo eskuin umoturiko indahek gero e gehiago indartzeko aukera badutela hor, ez teha, keskagahi Europaren etorkizunaren tzat? Bai, keskagahi bai Europa mailan, bai gure herrietan ere, eh, hori, hori entzuten da, nustuko egiten diren, politika guziak uh, baztererat uh, utzi dute enusteko populiazone uh, uh, e, eta parte bat eta hori ez da entzuna izana eta ikusten dugu gile e, horien uh, eta hori moemendua zertarik heldu den uh, pixka bat uh, baztertiak uh, izan direlako edo uh, hitza ez baitute ukan uh, edo aukera mintzatzeko uh, bai maleuski uh, uh, Moimendu hori ezta gildituko uh, politikak kartzen ezpa ditu uh, erantzun uh, baiko rak, eta justuz geroari buruz uh, uh, egiten diren uh, deliberoak uh, hala ikusten da uh, gazteak ere hartzen dutela bere uh, geroaren uh, ardura eta hori gauza edera da, eta hori, hori erpentsatuz uh, behar dugu, behar ditugu deliberu ona kartua bai eh uh, lugaren uh, biciren ba besteko biziko da baina uh, uh, biziaren uh, ba besteko Bai, mire esker, Lucien, betbeder, gurekin izanik azteko goizuntan hori talazten dut, berdeak eta Región e Peplu Zoride rekoxatu alianzan, aurkestan zirela, urrun, somat garen, nekoan, errandidazio irurgoit ama? Ah. Kasik, <laughs> sola baina ba. du importik. Hori da. <laughs> mire esker, gurekin egonik eta izan ongie Nik <laughs> Eta sortziak, amairu, mirekin.